Відповідаючи, мовив до неї Медонт тямовитий. О, Володарко, би ж, тільки це було лихо найбільше. Гірших, страшніших нещасть багато іще замишляють ті женихи, бо дай би цього не дозволив Кроніон. Острою міддю гадають, вони Телемаха убити десь по дорозі додому. Вістей про батька питати, в піло священний поїхав він, та в лакедемон преславний. Так він сказав, а в неї і серце, і коліна зомліли. Довго безмовна була вона, очі рясними сльозами сповнились їй, і голос, немов перервався, дзвонистий. Врешті такими вона озвалась до нього словами. «Де ж мій окличнику син? І чого десь було йому їхать? На кораблях бистрохідних, що в морі законить дорослим, правлять мужам, і поводних блукають просторах безкрайх. Чи не на те, щоб імення його між людьми не лишилось?» Відповідаючи мовив до неї Медонт тямовитий, «Я вже не знаю, чи Бог то». Його вона чи сам він зважив з душею до Пілоса їхати, щоб там розпитати, вернеться батько додому, чи, може, він зовсім загинув. Мовивши це, пішов він назад через дім Одісею. Смуток обняв її серцю нестерпний, їй навіть не сила в кріслі сидіти було, а багато стояло їх в домі. Сіла вона на порозі, Затишної спальні своєї, Гірко заплакала з нею, І служниці усі заквили. Скільки було їх у домі, Цілому старих з молодими, Ревно голосячи, Мовить крізь сльози до них пенелопа. Слухайте, любі, послав мені Горяй журби олімпієць, так як нікому жінок, що родились зі мною і зростали. Спершу загинув мій муж, благородний і серцем ливиним, найвидатніший з данаю у доблестях різноманітних, слава якого в Ладії і в Аргосі широко лине. Нині ж і сина коханого бурі кудись в невідоме з дому забрали. Я навіть не чула, коли він зібрався. З вас же ні жодна, жорстокий, і в думку собі не поклала зліжка збудити мене. Хоч знали усі ви, напевно, час, коли з дому на той корабель він пішов крутобокий. Знала б тоді я, що він удалеку зібрався дорогу дома про б залишився хоч і як би в ту путь поривався чи не живою мене у своїй би покинув осель швидше гукніть но до мене сюди служника ви старого доля з тих що дав батько мені коли йшла я ще заміж сад він багато деревний мені стереже тож негайно десь із лаертом хай сяде і все хай розкаже докладно. Може, той серцем своїм придумає якось нагоду скаргою вийти до люду? Мовляв, женихи й замишляють підступом сина убити в нащадка богів Одіссея. Лагідно мовить стара годувальниця їй Евріклея. Доню кохана, хочеш... Безжальною вбий мене міддю виженіз з дому мене не втаю я від тебе ні слова знала усе я тоді і всього принесла що звелів він хліба й напоїв солодких та взяв він із мене велику клятву про це не раниш 12 днів розказати як не спитаєш сама чи від інших про це не почуєш, щоб не псувала плачем ти прекрасної вроди своєї. Краще умийся і стан свій, учисти прибравши одіння, вийди у верхні покої своїми служницями разом і помолися Афіні там, зев самогутнього доньці, сина твого від смерті, Здолає вона врятувати, та не трудив ти, старця, тружденного, бо, не гадаю, щоб у блаженних богів лише ненавість була до нащадків Аркесіада, хтось з них залишиться і власником буде високоверхого дому і далеких ланів плодоносних.